Dons James Mead Dunkey. Goeiemôre en hartlik welkom by my program Ek staan en vir Kathy. Wat die oopie oomlik met verlof is ek wag net vir opname is dat ons van haar jaarse uitsendings haar uitsaai in die tyd wat sy heerlik vakansie op Kathy. Waar jy is, hoop ek jy hou lekker vakansie. En as jy al klaar met vakantie is, genie die ris, genie die vakantie, en as jy daar ook op pad is, na jou bestemming, rai veilig, rai verzichtig, hou jou oop die pad, en denk vir man voor jou, achter jou en langs jou. Die programma word natuurlijk aangebied in samenwerking tussen net Radio SA en FM stereo en natuurlijk ook, ook Vamers uit SA lager is die applicatiekies af op Google Play. Dit is jyldemal gratis en jy kan heerlik saamkeier op die radio applicaties. Ek wil ook net noem Vamers uit is natuurlijk die organisatie wat help met die noodtoestanden by die plaas waar die boere oplik nie is as gevolg van die droogte en wat natuurlijk ook help met die druk en die zwaar kry van minder bevoordigde mense en kinders waar het nodig is. En ons vraag amal om in die tyd hulle handen en harte oop te maak, as jy skinkings het van kleredak, kostbakkies of skoonmaak middels toiletwaren, kontak Patrick by Farmers Eid, gaan op Farmers Eidse webblad, www.farmerseid.sa en kontak Patrick daar, daar is een kontakvorm door die blad en hy set jou kontak om daar die kostpakkies of die kleren of enig iets wat ek as een wit oor die hand van prehuis rondstaan, dat ek uh, bak of skottel of emmer of bees, maar enig iets wat jy nie gebruik nie, kontak vir Patrick en ons sal mense recht oor die land by die verskillende punt te kry om die items by jou te collecteer, of ons of jou aflaai punt geef, waar jy het kan aflaai, ek koos pakkie vir ou mens, wat ook honger is in hierdie feestseisoen kinderkies wat ek nie kost om te eet nie, vormers uit sy doel is om ouwe mense, siekers en kinders by te staan, wat die behoefte daar is, maak jou herte oop, maak jou hande oop en help asjeblief daar, dit kan ook natuurlijk na die radio'se weblaie, gegaan word, ga net na net by www netradio www.netradio.sa.co.z daar is een kontakvormpie, onder kontak ons, voltooi dit, noem die onderwerp daar, en ons sal terugkom na jou toe, ook so by fmstereo, gaan net na www.fmstereo.co.z daar, en voltooi die kontakvormpiet daar, en ons sal dan kontak maak met jou. Ons kontaknommers is ook daar op, kontak ons geris op WhatsApp, of op die nommers wat beskikbaar is daar, op vormers eitse blad is daar, by die about is daar hele lijst van name, die oomlik dier die land verspreid is, wie kan kontak in jou area om daar die pakkies of kleren in ontvangst te neem, so dit kan gaan na waar dit die nodigste is. En ook natuurlijk is daar ook een donatieblad, as jy daar een donatie wil gee. Binnenkort gaan ons daar lijstjes opie van pakkies wat ek daar kan koop namens iemand wat in nood verkeer dit sal daarmee daar die persoon bezorg word. Maar kom ons luister na Koste precies as jy my kon volg kom my As jy my kon volg Op die vlees van die wind Na verrode oor kan die man So jy en sterres in stand want ek is nog jonk en die wereld te zout sy skar die valfaar door die ruim neem nou hand want die nacht word god. En voor ons het allemaal gefaar neem nou mye hand Van die nacht is koud Des dag die heel laste maak Kus die precies as jy my kon volg, prachtig liekie, hierdie man met daar die diep stem, diep woorde, hy was nie van hierdie aarde nie. En my program handel vandag oor, wees dankbaar, is dankbaar wat jy het, en ons gaan na hierdie onderwerp kyk, en na die sleetels, tot die gelukkige lewe. En natuurlijk is die dinge wat mense sê, Ek sal gelukkig wees wanneer ek trouw en kinder siet Of sal ek sal gelukkig wees as ek my eie huis besit Ek sal gelukkig wees wanneer ek daar die werk krij Ek sal gelukkig wees en so gaan die lysie aan Ek sal gelukkig wees dit of dat Het jy al ooit so gevoel? En het jou geluk voortgedeer Toe jy jou doelbewus of jou doelwit bereik het Of die gewenste item verkry het? of hy daar die gevoel begin vervlauw. As ons doelwit bereik of iets verkryfd ons graag wil hee, kan dit ons wel gelukkig maak, maar hierdie soort geluk is gewone kortstondig. Blijbende geluk is nie net op prestaties of materieele ding gebaseer nie. Soos goeie fysische gezondheid, hangware geluk eder, van een verskydheid van faktore af. Elk een van ons is eniek, wat jou gelukkig maak, maak iemand anders daak nie gelukkig nie. Wat meer is, ons verander natuurlijk, wanneer ons ouwer word. nogtans is daar bewijse, dat daar dinge is, wat gewoonlik geluk bevorder. Om tevrede te wees, afgins te vermaai, liefde verander aan te kweek, en verstandelike en emotionele veerkrachtigheid te ontwikkel, draf by tot ware geluk. En kom ons kyk waarom. Da's hierdie paar punties wat ek op my spuiskaard dit, en die eerste een is, leer om tevrede te wees. Gaal dien as een die bestemming. Dit het een wijse persoon waarnemer van gedrag een keer gesê, maar het ook geskryf iemand wat silver lief het sal nie genoeg kryf van silver nie, ook nie iemand wat reikdom lief het, van inkomste nie ook dit is nietigheid. wat was sy punt? ons het wel gehad nodig om in die lewe te bly maar ons moet gierigheid vermy want dit is onversadigbaar die skryver koning Salomo van die eertijdse Israel, wou sien of reikdom in een weeldrige levensstel, tot vader geluk so lei, en hy het gesê, niks wat my oog gevraaid, het ek hulle ons nie, en hy het geskryf, ek het my hart nie teruggehou van enige soort kleidskap nie. Salomo het baie reikdom vergader, en het weeldrige huise gebouw, prachtige parke met poele aangelee, en baie diensknechte verkruim. Wat hy ook al wou hee, het hy verkry. Wat het hy dierie experiment geleer? Dit was, dat dit om een mate van geluk gebring het, maar nie verlank nie. Kyk, alles was nietigheid het hy gesê. Daar was niks voordeligs nie. Hy het selfs die lewe gehad. Ja, Salomo het geleer, dat een lewe van selfbevrediging, een mens uiteindelijk leeg, en onvervuld laat voel. Nou stem, hierdendagse studies, met hierdie eeuw ouwe, weisheid oor een nie, is die vraag, wat nou gevra kan word. Daar was een artikel, wat in die Journal of Happiness Studies verskyn het, en dit het gesê, nadat die persoonse behoeftes bevredig is, maak extra inkomste, hom nie juist gelukkiger nie. Da's bevind, dat meer materiële dinge, vooral ten koste van siedelike en geestelike waardes, een persoon ongelukkig kan maak. Ja, dit kan een mens ongelukkig maak. Die volgende een is vir my afguns Afghans word gedefinieer as een sterk gevoel van ongelukkigheid of gegriefdheid teenoor een voordeel wat een ander persoon geniet. Tesame met die begeerte om daar die selfde voordeel te geniet. Soos een kwaardardige gewas kan afgins jou leven ontneem aan jou geluk en jou geluk vernietig. Hoe kan ons dat afgins in ons woordel skiet is die vraag. Hoe kan ons hier die eigenskap identificeer en hoe kan ons daarteen strij? Voordat ons aangaan, kom ons luister nog een stikkie muziek. Ja, ek het heerlijke muziek op die draadhafel vandag. Ek het kersmuziek, dis ons vakantieseison en baie ander nieuwe nummerkies wat ons gekry het. E landreise muziek, Amos Blue van Appel en een hele paar ander kundesnaars ook. Maar hier is Bounie M met hoe rai, iets a holiday, geen nederhuis vakantie waar jy ook al is. Jules, ontwerpers en vervaardigers van exklusieve juweliersware, reeds vir die afgelope 28 jaar. Soek jy iets vir daardie speciale geleentheid, iets vir altyd, iets kostbaars. Sê dit met juwele, diamante en ander edelsteene. Niks kan so mooi, so diep praat met die anderse hart as juist goud en silver en diamante nie. Moe die vader soek nie, New Season Jewels is net die plek vir jou onbesoek ons geris by Ruiten Park Plaza, Kasebo in Ruiten. Skakel geris vir een persoonlijke consultatie. Ons doen ook 3D-skets op aanvraag vir ons klihente. Ons voorsien al die diamante en edelsteene. Benodig jy dat een vartasie vir verzekeringstoeleind is? Kontakt vir Naomi van Staden by 082 958 22390 of besoek ons weg thuis teby nsjewels.co.za Jy kan ook vir ons een e-postier na info at nsjewels.co.za Onthou die naam New Season Jewels ontwerpers van exklusieve juweliersware Meers Het jy alweer met die melkkoesien gespeeld? Nee man, kracht is jyke af Jy maas ook jy op jy cellfoon nie een man hierdie verdomde syne weet was dit ding wat jy kan ontstaan en dit is USL services in Africa so die ouwens, die zero downtime die beste doos 24 uur, ek sê jy die belangstellende DJ en die eie radiostatie, kontak hulle. die kracht kan maar afgaan luk sy nie, alles is veilig, in die money staat af, ek is van die En ek sê die plaas af my die land wat is Wat moet ek doen Nou hoor ek maar hier nie door Ek het daar een bokkie Net so twee straten af En ek sê jou Ek gaan hier nie tegen die dorp Nou hoor ek maar Die e-turn kryf jou ESL services En ek gaan jou eindel Lekker, hallie, hallie, day, saam met Boney M. Ek hoop jy geniet hierdie vakantie, waar jy ook al is. En ons kyk natuurlijk wees dankbaar vandag, en ek kyk na al die dinge wat die mens ongelukkig kan maak. En die laaste wat ek genoem het, was natuurlijk om afginst te vermaai. Die Encyclopedia of Social Psychology sê dat mense geneig is om afginstig te wees op mense wat hulle gelijke is, moeilik wat ouderdom, achtergrond of ondervinding betref. Bijvoorbeeld, een verkoopsman sal waarschijnlijk nie afgunstig wees op een bekende filmster nie, maar hy sal afginstig wees op een ander verkoopsman wat suksesvoller is as hy. Partij hoogambtenare in die eerste eertijdse persie was nie afgunstig op die koning nie, maar op een briljante medeambtenaar met die naam Daniel. Hulle was so ongelukkig, dat hulle selfs planne beraam het om Daniel dood te maak, maar die planne het mislik. Dit is belangrik om te besef, dat Afguns een persoon vijandig maak, sê die booggenoemde Ensklopudi. Hierdie vijandig het verklaar waarom Afghans met soveel geskietkundige gevalle van geweld verbind kan word. Afguns kan persoon persoonse vermoe om die goeie dinge in die lewe te geniet heeltelmaal vergiftig en hoe kan die afguns identificeer is die vraag vrouw jouself af is ek bly wanneer iemand anders suksesvol is of halde die wind uit my seile uit is ek ongelukkig as een broer of een sister een talentvolle klasmaat of een medewerker op een of ander manier mislik of is ek bly As jy geantwoord het, dit haal die wind uit my seile en ek is bly, is jy moendlik bezig om toe te laat, dat afgins in jou wortel skiet. Hierdie boek sê ook, afgins kan een persoons vermoe om die goeie dinge in die lewe te geniet, vergiftig en gevoelens van waardering, vir al die gaves en die lewe smoor. Silke neigings dra beslist nie by, tot die mense geluk neem ons strijd in Afghans dier ware nederigheid en beskydheid aan te kweek, wat ons in staat stel om die vermoons en die goeie eigenskap van ander mense te waardeer. Die gesigde is, laat ons nie egoistisch woord en weteuwering met mekaar aanwakker en afgansdag wees op mekaar nie, so staan het geskrywe. Die volgende versie, punt op my spijskaart is kweek liefde vir mense aan. Hoe mense oor die verhoudings voel het ‘n groter uitwerking op die tevrede of hoe tevrede hulle is met die lewe as hulle werk met hulle inkomste, gemeenskap of selfs hulle fysische gezondheid. So is hierdie slim boek. Eenvoudig gestel om waardelik gelukkig te wees, moet mense liefde gee en ontvang as ek geen liefde het nie het ek niks het een bybelskrywer gesê dit is nooit te laat om liefde aan te kweek nie kyk byvoorbeeld na iemand wie sy pa alkoolis was en na mishandel was of weet to sy 14 jaar oud was het sy van die huis af weggehaar klop en in een pleeghuis gewoon en een keer ook een baie onaangename en nagskelling waar sy die heren om hulp gesmeek het. Telk is die antwoord op haar gebede is, toe sy in die sorg van die gesin geplaas was gelewe het, volgens die bybelbeginsels, die liefde is langmoedig en goedhartig. Van hierdie omgeving as ook die dinge, wat sy uit haar persoonlijke studie van die bybel geleer het, het hierdie dame ge, gehelp om emotioneel te genees en verstandelik te voeder. Sy het gesê op skool het haar punte van D's en F's na A's en B's verbeter, toe sy hierdie beginsels begin toepas het. Sy het steeds vandag nog baie emotionele letsels, maar sy is vandag getrouwd, baie gelukkig en sy twee dochters, omdat sy hierdie beginsels toegepas het. Die liefde is langmoedig en goedhartig. Daar ook een beginsel wat sê, beklee jylle met liefde, want dit is ‘n volmaakte band van eenheid. En die liefde is alles. As jy nie die liefde het nie, is jy een leer klinkende symbool. Dan word ook gesê, jy moet jou beklee met liefde, want dit is ‘n volmaakte band van eenheid. En het is so, as jy jou nie lief het nie, kan jy nie liefde an jou naastis en aan jou medemens, aan jou gezin en jou kinders wijs nie. Leer om jou self eerstens liefde hee. Bekleer jou met daar die liefde, want dit is een volmaakte punt van eenheid. Die volgende punt wat genoem word is ontwikkel veerkrachtigheid. Wie het probleem, probleem vir hy lewe het? Jy een, ek het nie een, nie ons amelijk probleeme. Eendag word gesê daar's 'n tyd om te huil en 'n tyd om te weeklaag. Vierkraggtigheid of herstel vermoë help ons om sulke tye die hoof te beet, om na teeboeter herstel. Daar was 'n man en een vrou Karel in Mildred. Mildred ly aan 'n aftakkelende ruggraat siekte, suiker slaap op nee en maculare degeneratie, wat haar linkeroog blind gelat het. Nog dan sê sy gesê, ek probeer om nie te lang mismoedig te voel nie, ek voel een rikkie lang jammer vir myself, maar dan skyf ek my gevoelens op sy, en dan dank ek God, vir dit wat ek nog kan doen, vir al vir ander mense. Mulder het dit ook, hy hele paar gezondheidsprobleme in sluitende arterietes, boerskanker en sykersiekte. Maar soos Carol probeer sy nie op haar probleme koncentreer nie. Sy sê, ek het geleer om vir mense lief te wees en om aan om ander te vertroes wanneer realistiek is. En dit help my ook. Sy sê, om die ware te sê, wanneer ek ander vertroes, vind ek dat my ek my nie oor myself bekommer nie. Soos kyf daar die gedagtes en daar die dinge af en hap ander, dan vergeet jy van jou eie sorge. En hierdie twee mense bid vreugde daaruit da om ander te vertroes en so salf hulle ook hulle eie gemoed. En het is so, onthou, ek en jy het al twee kieses, ons hoes het die kees om ongelukkig te wees, of het die kees om gelukkig te wees. Mense is so geneig om te sê, maar hy of sy maak my so ongelukkig. Dis nie waar nie. Niemand kan jou ongelukkig maak nie. Dis jy wat toelaat, dat mense en omstandighede jou ongelukkig laat voel. Jy maak die kees om te sê, ek maak is ongelukkig, dan sê jy die ander persoon maak jy ongelukkig, niemand in die lewe kan jy ongelukkig maak nie, jy die case om te besluit, gaan ek ongelukkig voel daar oor, of gaan ek nie ongelukkig voel daar oor nie, probeer dit gerust, dit werk as jy iemand vir jou iets sê wat jou kweets, of jou nie lekker laat voel nie, staan stil en sê, gaan ek toelaat dat daar die dinge wat gesee is of gedoen is, my ontstel of kwaad maak, of gaan ek het nie toelaat nie, is dit die moeite waard om vir paar ure of vir dag of 'n week dik te wees en vir allemaal die kouwe skouwer te gee om met hulle my te nagekom het en as jy mooi daarin dink wie wil nou rarig ongelukkig wees, is dit so lekker om dikmond te wees daar die dik raak die ander nie, jy sien dalk nie die ander over die dinge vir jou gesê het nie, maar jy is dik mond en jy voel ongelukkig in jouself, so is dit die moeite waard of is dit nie, neem die besluit en sê nie, dit is nie moeite waard nie, ek maak die kiese, die dinge wat gesê is gaan my nie ongelukkig maak nie, niemand gaan my ongelukkig maak nie, ek besluit self wat maak my gelukkig en wat maak my nie gelukkig neem. Ons kyk verder na een bybelbeginsel wat sê, gelukkig is die mens wat beproeving blijf verdier, want wanneer hy goedgekeer is, sal hy die kroon van die lewe ontvang. As die mens kyk na al die bybelse weisheerde waarmee allemaal groot geword het, wat noem daar in die sondagskool, is jy geleer van al die dinge, en die kerk dienst is jy geleer, die predikers praat oor al die dinge, En die mens moet aandachtig luister, dit is baie levenslese wat die mens kan leer hieruit. Dit gaan by die keer by die een oor in en by die ander oor uit. En die mens moet, wees hier dit toepas in jou leven. Jy moet die lewe en dit wat jou gelukkig maak aangryp. En jy moet dit stevig vasthou. En dit word geluk genoem. Beproef geris saaf die waarhede van hierdie woorde, en pas dit toon jou leven. En jy kan een boek gaan kry, dit word genoemd die gelukkige God. Soek hom op, en lees een bykie, na al hierdie dinge in hierdie boek, al hierdie weishede, wat in hierdie boek beskryf word. Een mens met ‘n gezonde beskouwing van foute ook kry, wanneer mense wat veerkrachtig is foute maak. Sê hulle nie vir jy self afbrekende dinge, soos ek is een mislukking, of ek is nitteloos nie. Een hier slachtige mens raak uitgeput, jy raak moog, en jy wil toch nie moog vir die wees nie, jy wil op en wakker voel. Moe nie vir jy self, en nog belangriker, vir jy kinders of die mense vir, om jou sê, dat hy of sy een mislukking is nie of nitteloos is nie. wat as jy vir daardie kind sê, jy is een mislikking, jy is nitteloos, jy kan niks recht doen nie, dan word die kind groot met daardie gevoel dat hy nitteloos is, en later in sy leven draai nog steeds hierdie letsels van hierdie woorde wat jy om toegevoeg het. En baie belangrik, jy sê dit nooit, maar nooit vir jouself nie, want jy is nie een mislikking nie, en jy is nie nitteloos nie. Moenie, neerslachtig wees en uitgebedraag dier al die dinge in die leven nie daar is nog een boek, The Power of Resilience in die boek sê hulle as jy verkrachtig wil wees moet jy erkien dat dit natuurlijk is om foute te maak en te mislik maar dit is jou keese hoe jy op hierdie gebeurig gaan reageer en wat baar belangrik is toon dat jy dankbaar is dit is bitter, bitter goeie raad, en studies toon, dat ons dit ons gelukkiger kan laat voel, as ons nadink oor positieve aspekte van ons leven, en natuurlijk waardering toon vir goedhartigheid, wat aan ons betoon is. Wees dat jy dankbaar is. Wees dankbaar. Maar voor verder gaan, is nog een stukkie muziek, so ek sê die heerlijke muziek op die draaitafel, en hier is Laureka Raag, met Jy is te dierbaar. Jy is te dierbaar om sier te kry Jy is te dierbaar om sier te kry Dit sou niks goed beteken As ek hier sou bly Ons alwees sou net Daaronder ly Dis weens my farwel Voor ek nog eens wil blij Want jy is te diebaar Om seer te kry Jy slaat nou een traan Jy lijkt so alleen Jy vraag Jy is te dierbaar om sier te kry Ek is bang vir die spoeken van daal lang geleef wat my nie wil toelaat om liefde te geef Daarom moet ek gaan Al vraag jy, ek moet blij want jy is te dierbaan, om seer te om seer te kry. Jy is de dierbaan om sier te kry. Om te kry, jy is dit die man, om seer te kry. Verkeersboot is behels meer as een klein ongereef met minimale gevolge.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 Contact ons geris op 011-867-7331 of besoek ons webteiste by wwwfinds 4 Is jy op soek na betrouwbare vervoermaatskapie? Vandaag vervoer is jou antwoord. Of jy nou trek soos een bok van blerk of op een gereelde basis van padvervoer gebruik maak ons allemaal benodig mos die een of ander tyd padvervoer Skakel vir Hendrik by 072 470 0848 072 470 0848 Maak vandag jou dag met vandag vervoer To kom nie Dit was natuurlijk Lorika Raag met Jy is de Dierbaar en die kersam met Corrie met my program Wees lief jouself en wees dankbaar. Maak een gewoonte van dankbaarheid. Dit sal jou beste gewoonte nog ooit wees. Wees vir die persoon om jou, Jy is dankbaar vir dit wat lief jou doen. En het is deel van goeie meneer, ons weet het allemaal, om die dinge soos asseblief en dankie te sê, maar om dankbaarheid in jou lewe te toon, kan jou gemoed lig en jou gelukkiger maak. En kom ons kyk na paar punte wat een mens kan doen om jou gelukkiger te kan maak. Bring dankie sê briefies terug, om een brief van waardering te skryf van iemand wat een verskil in jou lewe gemaakt het, en dit dan persoonlik af te lever, sal jou bij vir een maand daarna verbeter. Denk dit, vir een maand daarna kan jy nog steeds in een goeie bij wees, nadat jy vir iemand een brief van waardering geskryf het, en dit persoonlik afgelever het. Volgens een studie, kan jy ook voor jou put uit kort kortnotas, tekstboodskappe en epose, Steer daar die sms of die WhatsApp-bootskapie vir die persoon vir wie jy dankie wil sê. Steer die e-post, steer die mooie prentie saam. Maak tyd vir waardering. Hoe meer jy goeie dinge aktief waardeer, ongeacht hoe klein dit is. Een lekker kopie thee, die blauw licht, een grapie tussen vriende, hoe meer vergroot jou kapasiteit om die dinge raak te sien wanneer dit gebeur is dit nie wonderlik nie. En dan nog raad is, hou een boek van jou dankbaarheid. Stel vir jou een boekie, een klein boekie daar, en hou van al die goeie dinge met een dankbaarheid applikasie. Je kan een applikasie ook aflaai op Google Play, en daardoor gaan, daar is baie dinge op die internet, Google een bykie daar rond, en gebruik die negatieve. Jy hoef nie natuurlijk op die goeie te focus nie. Stel jy voor hoe dit sal gewees het, as jy nie jou maat, jou man ontmoet het, of jou vrou ontmoet het, jou huis gekoop het, jou kinders gehad het, van werk verander het, gewig verloor het, of wat ook al nie. Dit keer ons geneigdheid, om voordele as vanzelfsprekend van te antvaar. So sit jy self in die posiesie, waar jy dag nie die dinge wat jy nou het, aan jou besit gehad het nie. As jy dalk nie jou motorkar gehad het nie, wat so jy gedoen het? En dan sal die dit aanleer, om dankbaar te wees vir wat jy het. Hoe klein dit ook al is, indien dit een goeie theestel is, of indien dit dalk jou saalfoon is, of wat ook al ietsie kleins, soos dalk een boelkie parfum, wat so gedoen het is jy na die boelkie parfum gehad het nie, dink aan klein dingies, wat so jy gedoen het as jy nie kos op jou boord gehad het nie, wees dankbaar daarvoor, jy kan ook na een hertsierflik kyk, om na verhaal van die tragedie te kyk, kan jy volgens navorsing op nie dankbaar maak vir jou eie leven, om dankbaar te wees daar die dinge het nie met jou gebeur nie, Maak dit een slaaptijd gewoonte. Stuur die toon is makkeliker om met een nieuwe gewoonte vol te hou as jy dit met iets verbind wat jy reeds gedoen het. Wanneer jy jou saans jou tannenbosel jouself af, was dit vandag goed? Wat het goed afgeloop? En klim die bed met al die goeie gedagtes. Kom ons luister nog een stikkie muziek waarna ek gaan kyk na vier gezondheidsvoordelde van dankbaarheid om dankbaarheid te toon wat dit alles kan doen vir jou gezondheid kom ons luister na die landrij met 100.000 maal hier kom hy Ek hier met my haare speel Tot ek wegkwein in die nacht en wegkrui Vir die jakkelse wat wacht Sal jy my koffie maak Drie jaar lang hier op een ouwe klopplaat Hier maak mense by mekaar en jy soos een roogwolk Wat sag hier my haar klopbe daar na estou não sei met daar die moe diepsteem van hom een maal. Ons kyk verder na die verrassende gezondheidsvoordele van dankbaarheid. Om gereeld oor al die goeie dinge ding in jou leven na te dink, kan jou geluk jou optimisme en gezondheid een groot opstoot gee. Betoon van dag, So my nog meer dankbaarheid En gereelde waardering Of dit vir groot prinkie goed is Soos gezonde kinders Of vir klein dingetjes soos die sonskyn Die blommetjes in die veld Die blommetjes in jou tuin Tak die blommetje wat jy vir jou man vir jou andere uit die tuin uit Sal jou die gevoel van vir genoegduid En optimiste Of optimisme jammer Met 25% verhoog Dit is volgens navorsing Denk nie daaran om Jou geluk of jou gevoel van geluk Met 25% te kan verhoog Is net om waardering te toon Maar om aan jou dankbaarheid te werk Doen meer as om jou gelukkig te maak studies toon dat dit jou welstand kan verbeter Op maniere wat jy nooit ooit sal kon raai nie. En as vier redes, hoekom jou lichaam jou sal bedank, wanneer jy dankie sê vir wat jy het. Die eerste ene, is jy het een beter nagris. Volgens navoersers aan die Universiteit van Manchester in Britannia, kan het dankbader denkwijse jou slaapgehaal te verbeter. Na voorzies het bevind dat mense wat net voor slaaptheid gedink het, aan al die dinge in die lewe, wat recht verloop, vinniger aan die slaap geraak het, en meer uitgeris opgestaan het, as die wat net aan die dag in die algemeen gedink het. Onthoud dit voor die oottoemaak in die aand, denk aan al die klein dingetjies, waarvoor jy dankbaar is. Toe het eens, dit geef jou een fietser virgeer. Een professor Robert Emmons, een Amerikaanse topnaalvoerster oor dankbaarheid, het ontdek dat om jou leven jou sieninge dit taal een onverwagste voordeel het. Onthou taal jou daglikse sieninge. Die voordeel daar is dit kan jou motiveer om te oefen. In sy studie was een groep mense wat 10 weke lank 'n dankbaarheidsdagboek moest hou 1 en half uur langer. Hulle was 1 en 'n half uur langer actief, actief per week as die wat nie 'n dagboek gehou het nie. Dit hierdie voor bly vir 'n raaisel vir hom. Maar een theorie is wat een fokus op pluspunt te help, om stress en angstigheid te verminder wat jou meer energie gee om te oefen. Onthoud dit, as jy dankbaar wil wees, skryf jou een dagboekie, om vir jou elke dag neer te skryf, waar vir jy vir daardie dag dankbaar moet wees, en dit gaan jou meer energie gee, en dan kan jy oefen in die vir geerkie fietser hou, wonderlijke idee neem die daardie energie het minder pijne en skeete. Volgens die naafvoersing wat Emerson gedoen het, het mense, wat elke twee weke, een blad sy lange brief geskryf het, om iemand te bedank, wat een positieve invloed op hulle lewe het, na slechts acht weke, een verbetering in die symptome van depressie en fysieke pijne en skeete gemark. Selfs al het hulle nie hierdie brief gestuur na die persoon toe nie, het hierdie dinge plaasgevind, Iets gebeur wanneer ons ons gevoelens neerpen sê hy. Ons brein begin weesendlik verander. Ondanks die neurobeeld studies daai op die moendelikheid van een dankbaarheidsgedrewe neuroplasticiteit. En dit veroorzaak dat jy minder pijne en skete in jou lichaam sal voel. Is dit nie wonderlijke niest nie? Ek dink dierie duurzaak Nies verbaas my net soos het jou vandag verbaas En laastens, die vierde Een is, jy het minder verkauw is Allo meer na voorzend daai daarop Dat gevoelens van dankbaarheid Tot sylkunnige veranderinge lei Wat immuniteit en fysieke gezondheid verbeter Volgens een soetserse studie Maak dankbaarheid jou op twee maniere gezonder Een, dit verminder stress Wat jou immuniteit stelsel versterk en dit motiveer jou om beter na jou gezondheid om te sien. Dankbaarheid genees, versterk en verander levens op talle maniere, sê Emersens. Is dit nie wonderlik nie? Kom ons luister nog eens die muziek, ek is nog so rik saam met jou, ek staan in vir Kathy wat op verlof is en natuurlijk is ek vanmiddag om vier uur wees saam met jou met my program woordkens eerkie, maar kom ons luister na Franja Duplussie met een mooier as een mens. Hier Franja. Ik sien Ek denk jy is wie een Wat ek toch altijd in my drome sien Jy doe nie recht te denk. Jy kan maar anders zijn Want die relikie is vir ons twee askrik du Plessie, hierdie awesome robende, verrikkelike meisje kind van Joonita Doe Plessie, met haar oh, muziek wat ons betover mooier as een mens. En volgende op my program is dit om dankie te sê. Sê dankie vir mense wat iets vir jou doen. Het jy geweet, dit hou gezondheids en emotionele voordele in wanneer jy neerskryf wat die dankbaar is Ek kyk weet na wat hierdie dokter Robert Emmens een professor in Sielkunde aan die Universiteit van California Kal in die VSA gesê het, na hy, waar, hy deel sy wenke oor hoe om een dankbaarheidsdagboek by te hou Hy sê eerstens verbind jou tot geluk, besluit eerst bewustlik om meer vervuld en dankbaar te wees Dan is die dagboekhoud sinvoller. Stel naaforsing voor. Motiveer jouself om gelukkiger te wees, verduidelik Emerson. Of Emerson, em, jammer ek, Emerson die altyd die man gaan my nog dagvaar. Toe het ons kiepkies diepte boe lengte. Skryf oor iets specifieks, waarvoor jy dankbaar is. Bijvoorbeeld, hoe dankbaar jy is, dat jou man, die drip in die kraan herstel het, of vir jou kopie koffie gebring het, of daak vir jou klein ou blommetjie uit die tuin gebring het, dit is daak een bosiesse blommetjie, maar dit is die idee, en dit is voordediger om al hierdie specifieke goeikies, wat vir dankbaar is, neer te skryf, as wat jy een lang lys gaan sit en uitdink en neerskryf, wat daar die klein ding is, elke dag, wat plaas vind om jou wil vir jou, dankbaar moet wees en dit sal jou gees en jou lichaam vul en jou gedagtes vul en jy sal somme baie baie beter voel en lekkerder voel en meer positief wees. Daardens houd dit persoonlik. Focus op mense vir wie jy dankbaar is, nie dinge nie. En doen aftrek somme, moet nie net optel nie, besinne bykie hoe jou lewe sonder sekere zeninge sal gewees het, eerder as om net pluspunte af te rammel. Sê vir jouself, wat so ek gedoen het, as ek nie daar die voedselverwerker gehad het nie? So ek moet sit en irrespandeer om een paar wortels op te kap, en nou het ek voedselverwerker. Of as ek nou mayonaise wil gemaakt het, en ek het net een gewone handklitser gehad het, Gaat, hoe langs het dit my gevat het om daar in my te klop nou te die elektrische menger en ek kan het tjoefs tjoefs kan ek dit stief klop of maak denk aan die klein dingies en die pluspunte verdens onthoud die verrassings lys onverwagse of verrassende gebeure want een mens is geneig om meer dankbaar daarvoor te wees en hou so jou dankbaarheids dagboek. Maar voor ons daarby kom, kom ons luister nog so stikkie muziek, dis vakantietijd. En op my speellysie, het ek vir ons Jimmy Saul, met If You Want To Be Happy, en natuurlijk manne, hier is nou raad vir jou, as jy nou gelukkiger wil is Jimmy Saul. take a picture of one for you. Haha, <laughs> daar het jy dit, daar sê Jimmy Sal nou jou man, hoe kan jy nou gelukkiger wees in jou leven, don't make a pretty woman your wife, en dat ek gekyk die beste dinge in die leven is gratis, en jy is natuurlijk ingeskakeld by net radio SA en FM stereo, ons doen Programme gesammendlik in samenwerking met mekaar en waar jy ook al is, hoop ek jy het een heerlijke dag en dat jy al hierdie klein dingies gaan waardeer waar oor ek vandag met jou gesels Jy kan die een van die rijkste mense in die wereld wees met die volgende dinge Liefde in jou leven A drukkie hier en daar van die geliefde Jou man, jou kinders, jou vrienden A kennis en as jy bykie Slaap, jy het ris nodig, as jy glimlach hier en daar gee, loop in die straat af en glimlach vir iemand, en kyk of jy een frons of glimlach terugkry. Natuurlijk gaan jy glimlach terugkry. Jou vriende om jou is gratis. Lach in die lewe is gratis. Lach oor die lawe klein dingjies in die lewe. Ek sê by tyk ek is, ek lach vir snaakse goeders, Ek het een verskripkeskewe sin vir jy, maar ek lach oorgoeders wat ander mens nie, oor so lach nie en dan denk hulle, sê ek ek stapel gek, maar daardie lach help een ook om lekker te voel. Deel sooenties uit, geef daardie kleinties om jou sooenties, geef jou manne sooentie, jou vrou sooentie, Deel soenties uit, goede mens, want nie allemaal die mense, soentie gee nie, maar deel soenties uit vir daardie geliefdes in jou lewe. En baar belangrik, daardie goeie herinneringe wat jy het van vriende, familie en ook die tye wat jy gehad het, saam met mense, dit is daardie dinge waarna mense moet vasthou en vas knyp in jou lewe. Ek het nog op my lys een hele paar dinge wat een mens kan doen om gelukkig te wees. Nou gelukkig is een baie breed onderwerp en ek het gaan kyk na nou wat Seligman en een paar van sy medewerkers gedoen het en hy het dit afgebreek in drie gelukkige maniere waarop mense schijnbaar gelukkig leef een opgeruimde lewe, een betrokke lewe, en een betekenisvolle lewe. Maar as ek sê, ek het baie muziek saamgebring, ek het verskrikkelijk baie muziek, kom ons luister, nog een stikkie muziek, om sommer nog so, huppel in die stap te sit, en ek het vir ons, ek het vir ons, die klassieke muziek ek het ook vir ons, die most beautiful version of, hallelujah halleluja saamgebring, kom ons luister daarna, hier kom hy, dit is die mooiste O, daar glip hy weg, jammer daar Kom, ons luister dan na ieder Ederna Annelikie, en ek het vir ons hier so, Janne de Toei en Lukas Maria sy gebed. Hier kom hy. Laat my nooit die grond verlaat nie, Laat my in u skaduw bly. Gee dat elke aardse vreugde en vries Eindelik nietig word vir my. Elke afdraaipaikie ken Elke keer het ek gedwaal Elke keer het u my iwers kom haal Maak dit hier die laaste maal Elke dag is die gedagte kamer net verduur Elke aardse droom van reikdom en roem Net te skade ten die muur Wat ek is is net genade Wat ek het, is met geleen eindelig smag ek na u waters van rus my my heer vernaamd daarheen wat ek is is met genade ek het, is net geleen Eindelig smag ek na u waters van rus Lij hier vanavond daarheen Lij my hier vanavond Janie de Toei en Lukas Maree met gebed, en natuurlijk was dit ook een van Koes duplesie se ginstelinge, en dit is my so mooi lied, betekend, as ek in die slaap raak, dan draai die lied in my kop, prachtig lied, ter Janie de Toei en Lukas Maree. Volgen op my lysie, het ek nou, wat hierdie seligman en sy medewerker gesê het oor hierdie drie dinge wat hulle afgebrek het, hoe een mens een gelukkige manier kan hee om gelukkig te lewe. Eerstens is een opgeruimde lewe. Dit word gedruif dier plesier, waar jy soveel positieve emoties uit ondervinding skry as wat jy kan en vaardighede soos waardering en oplependheid en leer om dit te versterk maar dit kan beïnvloed word dier die meneer waarop ons positieve emoties verwerk dit is 50% oor erflik van ons ouders geleer en kan nie rechtig verander word nie plesier raak minder intens as jy dit weer en weer doen die eerste lint soekolade kan verrikkelijk wees maar die siste een nie meer so baie nie so dit is hoe meer jy denk doen hoe minner plesierig geraakt het. Ek kan aan baie dinge dink, wat my nog steeds so plesierig hou, soos dit in die begin was, maar dis nou wetenskapelik bewys dat, een mens die dinge wat die oor en oor doen, dat ek aanleer om as vanzelfsprekend te aanvaar, en die waardeer het nie mee, soos jy het oorspronglik gedoen het nie. So, leer die gewoonte aan om die dinge, vanzelfsprekend aan te neem nie daar die speciale gebaardies vir jou geliefde vir jou het as hy of sy dag vir jou hier in die oogende onverwachts, een kopie koffie aanbring, of terwijl jy sit in werk vir jou een kopie koffie neerst as jou keel so droog raak waardeer dit innig waardeer dit diep moet het nie vanzelfsprekend aanvaar nie, wat dan verloor dit die glans en die persier wat jy daaruit krijt Een betrokke lewe is die volgende punt. Dit is, lewe is een van inskakeling. Dit is jou werk, ouwskap en liefde, jou stokperkies, die plek wat tyd vir jou stilstaan. Positiviesel kunniges noem dit, vloei wat plesier, gedefinieerde plekke het en gevoelens. vloei het die perke nie. Wanneer jy, invloei is, kan nie niks voel nie. Jy is gefokus en concentreer intens. Dit sê Seligman, is die goeie lewe. En daar is een receipt daarvoor. Jy moet vaststel wat jou vijf sterkste punte is en dan moet jy herbesin oor jou lewe. Jou werk, jou liefde, jou vriendskap om vast te stel hoe jy daar die sterk punte ten beste kan inspan. Wat jy daaruit kry, is meer absorpsie. Dis nie net presier nie, maar die bevrediging, dat jy iets doen, waarmee jy goed is. Die volgende punt is, a betekenisvolle lewe. Wat gelukkige mense lei, loop parallel met die tweede. En jy het waarskynlik geraai wat kort. Ja, betekenis. Wat hierdie gelukkige lewe, weet jy wat jou sterkpunten is en jy gebruikt dit om deels van en in diens van iets groter as jy is te kan wees. So jy moet een betekenis hee in die dinge wat jy doet om te betekenis by wees. Nog een is levensbevrediging. Hierdie mense het Drie gelukkige levens geneem en gevra wat er een is die belangrikste vir levens die nastreving van plasier, dis die nastreving van positieve emosie. die nastreving van betrokkenheid dit is die tydstand stil terwyl jy bezig is met iets anders of waarmee jy goed is en die laaste enekie is of dit die nastreewing en betekenis is. En duisende mense het aan hierdie naafvoersing van hulle deel geneem en hulle het dit 15 keer oorgedoen so dat hulle seeltemaal sêker kan wees van hulle resultate. Hulle het recht al dat die antwoord die nastreewing van plesier so wees. Dit het, dit was toen al nie en sal die man het bevind dat plesier amper geen invloed op ten vredenheid het nie. snaaks nie die naastreving van betekenis is die belangrikste en die naastreving van betrokkenheid is ook baie sterk waar plesier saak maak is waar jy eerst betekenis en betrokkenheid het en dan is plesier baie sterk dit is soos kaarsie op die koek die plesier wat jy daar uit so die plesier is nie die eerste enie, maar die betekenisvolle lewe, en dan greer dit vir jou levensbevrediging. Da is ook positieve ingrijpings wat tot geluk geleid, en toe die eerst nou die inlichting van die eerste drie gehad het, het die positieve kunigers gekyk na raad, hoe om gelukkig te word en hy het bevind dat opleiding in levensvaardighede oor die onderwerp uit die raad van Tony Robbins en die onderweg van Buddha verdeel kon word in 120 ingreipings van die levens wat dit kan verander en wat dit kan verbeter hy het beweid dat mense gelukkiger is as hulle die volgende eenvoudige take verrig en die moeite gedoen het om my deur te voer. Nou, voer ek by die tolke kom, kom ons luister eers nog een stikkie muziek, en op die draartal vol, het ek vir Kooskombuis met Elisa se klavier, een prachtige nommerkie. any path. Smed, Klavier, en baie welkom by die programma's jy saamkeier. Ek wil nie speciaal dankie sê van net wat saamkeier daar by FM Studio op hulle blad. En net, baie welkom, ek is blij om te sien jy kaier saam. En baie, baie dankie vir iedereen en elke een wat saamkeier vandag, want jy is definitief die rede hoekom ek hier is. En ons kyk verder na die dinge wat jy, kan doen, om jou gelukkig te maak. Dit is nou die volgende take, wat hier die wetenskapelikes bevind het, een mens gelukkig maak, en die die moeite waard maak, om die take dier te voer. Eerstens, beplan, een nawek per maand, vir jou self, a dag, en terwijl jy dit geniet, vaardier die ervaring. Maak siekere van, dat jy daar die ervaring en jou herinneringe inbrand, so dat jy dit kan onthou en terug kan dink daarin. Kijk na een voorwerp langs die pad, een boom of een rots of iets wat jy kan onthou as jy terugdink na hierdie prachtige dag. Tweede is, dink terug aan die tyd toe iemand sy hulp een groot verskil gemaakt het in jou leven. Misschien is dit iemand, wat jy nie op daar die tydstip behoorlijk bedank het nie, omaar die uitwerking van die daad vir jou nie duidelik was nie. Skryf een getuigskrif in so 300 woorde, besoek die persoon en lees die getuigskrif. Drie maanden later sal jy alweer steeds gelukkiger wees as wat jy was, sê die naafvoerzer. Hou een dankbaarheidsdagboek maar skryf net een keer een week daarin, en hou een aand, een week een kant, net om daar die dagboek bij te hou. Daardens, Sit elke aand, of een aand, a week op sy, waarop jy en jou maat, iets aan leer, of bestaande vaardighede oefen, jy kan saam begin skulder, as jy die dalk hou van teken, speel a ronde golf, leer golf speel, speel a ronde skaks, dit maak, dit soveel lekkerder en interessantheid of interessanter, kry vir jou a pak kaarte, Spreekie kaart. Dit is bewys dat dit julle nader aan mekaar sal bring en julle verhouding gelukkiger sal maak. Vir dit is doen iets onselfsugtigs en predigs en weet die resultaat wat jy mekaar op. Jy gaan sien dat die prets jou net vir 'n kort rukkie gelukkig laat voel, maar die goeie dade sal jou vir veel langer goed laat voel. So as jy goed wil voel doen goeie dade. Daar is een vraag wat iemand gevraad wat sê wat is die een ding wat alle gelukkige mense het? En die antwoord was vriende. Jy kan denk dat die inskrywings of ingrappings net op jouself van toepassing kan wees, mees verkeerd. Jy kan dit privaat doen, maar waar ook al moenslik probeer om jou vriende ook te betrek. Toe sê ek my in sy span navoersers sê hoe uitermate gelukkige mense van die rest van ons verskil het hulle bevind reikdom, het nie eigen gelijke mate een invloed nie, een oefening ook nie. So hierdie slim man het gesien dat die gelukkige mense nie noodwendig rijkdom en invloed alleen een mens dan beter gaan het voel nie en oefeninge ook nie. Maar, daar was een ding wat al die mense wat so uitermate gelukkig is in gemeen gehad het en hulle was uitermate sociaal. Betrek tussen jou vrienden en jou prachtige ontwerpte dag. Toen ek kokingskursus saam met ander paarkies, begin een filantropiek gaan uit en geniet die prachtige lewe, al is dit net een dag week, selfs net een dag een maand, en onthou daar die dag. En op hierdie nood kan ek jou vandag goed onthou Die radio raak nie betrokken by politieke of goedsdienstige argumente betrokken nie, en alle artikels in materiaal gebruik in programme is nu noodweinig die siening van die betrokken omroeper of die radiostasies nie, maar die van die artikel of berichtskrywers. En die radio gee berichte en nie steersus ontvang en is neutraal van enige politieke groep of agenda. En dit is baan makelik om saam op ons te keier op ons web waar we is die radiospeelerkie soos jy by webwerf land, kan jy onmiddellik saamkeier by radio, en dit is nou vormers uit sy webwerf, net radio is als die webwerf, en ook FM stereo sy webwerf. Gaan we soek die webwerbe en kaal so my heerlik saam met ons. Jy kan ook met tune in inskakel op die radio en saamkeier, tune in werk op enige cell phone, tablet, android, scootrekenaar of rekenaar, en dit gebruik maak die saak dier die platform jy luister nie, so tussen 17 tot 20 meg per uur, om saam te kouwer, solang jy internetopvang sê het. En natuurlijk kan jy op die webblad, met enige platform inskakel, of dier enige platform inskakel, heet jy dit nou een saalfoon, een slimfoon, een tablet, een skoodrekenaar, of rekenaar is, jy, Jy kan saam keur enig tyd enig plek met jy internetopvang sê. Baabai, dankie vir jou ondersteuning. Noe al jou vriend en familie om saam te keur op Net Radio SA en FM Stereo. gaan ons Facebook blaaie, gaan like hulle en hou hulle dagelijks top voor ons programankondigings en gesaam soms saam met ons op die Facebook, ek is nie altyd op die Facebook beskikbaar nie. Ek is op Skype, soas jy op Skype is sletsom aan my Skype groepie. En ga ons Facebook groepen toe en voeg al jou familie en vriende by om saam met ons te keier en ons radiofamilie groter te maak. So groot ek, Corrie, tot later vanmiddag om vier met my woordkens eerkie, waar ek opnames het van Louis Routenbach se boek Die Son Kom Op, wat ek dan vir jou gaan speel dis voorleesings uit die boek uit, en is natuurlijk kaars tyd, so indien jy een boek wil koop, vir een kaars geskink vir geliefde, gaan besoek Louis Routenbachse webwerf, by www.loieroutenbachscriber.tk of gaan so en na, net Radio SA's webblad, gaan na die winkelkie toe, en koop een boek, vir daar die geliefde van jou. Daar is een hele paar van Louisse boeken, en ook twee boeken van, Elseby van de Weesthuizen, jy kan hulle anskaf en vir daar die geliefde persoon in jou lewe gee, en die nietste boek is pas gedrukt, dit is liefde tussen die sterre, en dit is een wener, dit is een moet op de koop, vir al vir die mens wat belangstel in die hemelruim, die sterrekunde en al die wetenskapelike indigding wat Louis op sy speciale manier, soos net hy kan, vereenvoudig het, en vir ons mooi verduidelik hoe alles werk in daar die boek, so tussen al daar die passie en liefde deur, en ek groet jou een liefde middag verder, en ek speel uit met daarna winner, sy dak van die wereld. Tot later, tot ziens.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 Maak vandag jouw dag Met vandag vervoer Kom nie of Deeling van Eric Barnard Meubels is nou oop in ons nieuwe Waverly winkel. Die Barnard broers maak groot opsla met lyk kindigheid, een fantastiese prijs op teleskoope, punte, dope, herlaai toerusting, kleren en nog baie ander mooi speelgoed. Brothers Arms is binnen Eric Barnard Meubels, so nou kan jy verlefie saambring om na al die mooie meubels te kom kyk terwyl jy rustig jou teleskoop laat monteer. Brothers Arms en Eric Barnard Meubels is die familiebezigheid wat rechtig omgee. Pretoria 333 9899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 Contact ons geris op 011-867-7331 of besoek ons webteister by wwwfinds New Season Jewels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 Moe die vader soek nie, New Season Jewels is net die plek vir jou. Kom besoek ons gerust by Ruiten Park Plaza, Kasebo in Ruiten. Skakel gerust vir een persoonlijke consultatie. Ons doen ook 3D-skets op aanvraag vir ons klihente. Ons voorsien al die diamante en edelsteene. Benodig jy dat een vardasie vir verzekeringsdoeleind is? Contact gerust vir Naomi van Staden, by 082-958-2239 of besoek ons web thuis teby nsjewels.co.za Jy kan ook vir ons e-postier e na info at nsjewels.co.za Onthoud die naam New Season Jewels Ontwerpers van Exclusieve Juwelierswaren